Sous-titrage Société Radio-Canada Som aquí fent camí per salvar tot el món Si lluitem de valent vençarem segur Som aquí i el destí canviarà per ti RUTINA L elita Aelita, corra! Ja. Oh, tia, ve, elita. ja ve, Aelita! Impacta! Se costa un mega-caro! Quieta! Vine -me a buscar a Balot de Fira! Ja està, l'elita ja és a la torre. Mm. Ah. Bona feina, nais. Com sempre. Sí, un atac més, una torre menys. Molt bé, prepareu-vos per un altre viatge al passat. I aquesta equació que no heu estat capaços de resoldre us hauria permès... Això és tot per avui. I no us descuideu de l'exercici de química per demà. A mi m'agrada molt més l'ot. És molt divertit. M'ha posat un punt més per la presentació. Que bé! Mm? Hola, nois! Com ha anat a la classe amb l'Ers? Divertida? Ha fet la mateixa lliçó que abans de l'atac del Xana. L'avorriment ha sigut doble. Per tu segur. Encara que ho repetís, cent vegades tampoc entendria res. Mireu si és la Sissi. Ulrich, oh, rellet! Que podem parlar un moment? Ulrich, oh, rellet! Que podem parlar un moment? <ríe> ni sóc el teu rellet ni penso anar a la teva habitació a explicar-te l'exercici B de la pàgina 52. Però... com has sabut que... Hmm. Ui! Un atac de la Sisi és quasi tan perillós com un del Xana, i deu cops més avorrit. Ni que ho juris. Ei, nois, algú té ganes d'escapar-se a fer una volteta per la ciutat? Amb mi no hi comptis. He quedat amb el meu coixí, avui. Ja. Jo vull treballar amb el programa per materialitzar l'elita. Un d'aquests dies me n'acabaré sortint. I tu què, Yumi? Véns al centre a prendre un gelat? No, avui no. He d'estudiar aquest vespre. Gràcies als atacs del Xana, vaig molt endarrerida. Fins, Adeu, demà. Fins demà! Una tarda fabulosa. Adeu! Adeu. Mm. Ah, T'hauries de dutxar. Et quedes com nou, creu-me. Ah. Explica'm com t'ha anat el dia. No ho sé. Què he fet avui? L'educació física ha passat una vergonya brutal, se me estripat els pantalons, no et dic per on. He perdut la capsa dels llapis a la biblioteca i per acabar m'he barallat amb la Noemi. Ja ho veus, un dia per recordar. No, el que vull dir és que no tens la impressió que tots els dies són iguals? Sí, però és normal. Recorda que hem fet la classe de llengua i de mates dos cops i que és la vegada no sé quina que anem a Lioco a fer cucut qui som. Cucut qui som? Sí home, és com jo em dic d'anar salvar la Elita perquè pugui arribar a la torre d'una peça. Però per què m'ho preguntes? No ho sé, per què? I ja en estic tip de tot això. el col·legi Lioko torna al col·legi torna a Ioko. és el cinquè atac del Xan aquesta setmana. E també estic tip del que em passa amb lallumi. A vegades tinc la sensació... No sé que no li agrado, que ara ja no... Que no sent res per mi. H. Mm. Hola, Emily. Hola, Ulrich. Estic buscant en Jim. No l'has pas vist? No, ho sento. Oh. És igual. Bona nit. No pot ser. S'ha penjat per mi, ara? Uh. Ulrich, si ets un àmbul, tancat a l'habitació! Ah, hola, Jim. Per cert, l'Emily estava buscant. L'Ulric? Què hi fa amb Sembla que s'ho estiguin passant molt bé. Hm. Hola. Mm -hmm. A quin joc es pensa que juga, aquell? Només estem parlant. Que estàs gelosa? Jo? Gelosa de l'Emilí? T'ho està sonat. Fa més a més, té un any més que ell i això és moltíssim. Hm. És curiós. Da... Tu també ho ets, un any més gran que ell. Ja no te'n recordaves, ai? Sí, ja ho sé, però no és el mateix. Jo hi surto amb l'Ulric. Vull dir... dir que sortim com amics. Mira, l'Ulric està molt deprimit últimament. Ah va, no facis un drama ara, només perquè vol parlar amb una altra noia. No faig cap drama! Mm. Mm. Aquesta màquina em farà per a boig! Ah, sempre m'estafa! Ei, notícia eh, bomba! L'Ulric no és amb eh? la llumi, sinó amb l'Emilí. Amb l'Emilí? Què s'ha cregut? Però quina barra que té! Si la Yumi ha saltat de la llista, la següent sóc jo! I parlant de la Yumi, no s'ho ha agafat gens bé. Ni tu tampoc, sí, sí. Vols callar? Se m'ha acudit una idea per aconseguir que l'Olric sigui tot meu. Has vist els colomets que tenim aquí? Dos mesos junts, de nhi Què? Ai, que no ho sabies! Que no t'ho tot, l'olric? Però que no sou tan amics i jo ja no em faig il·lusions, no hi tinc res a fer, mal més que miri doblidar lo I on el teu lloc faria el mateix. Tu no ets jo sí sí. o sigui que estalviat el consell. No la aguanto. De la boca no ho sabies? Sí, sí, et faria res. A explicar me el teu pla. <hums> hmm. La Shanna ha iniciat un altre atac. Que notes pulsacions? Sí, sí al desert, i són molt fortes. No l'havia vist mai tan actiu com ara. Em sap greu, nois, però heu de tornar a Lioko. I volant. En fi, quan s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar. Hmm. Ha desconnectat el mòbil. És clar, està massa ocupat amb l'Emily. Penja, ja el vaig a buscar. Yumi, no! Espera! Anem a passejar, a Ulrich? Mhm. Mm Està bé no fer res i no ve de pensar... Ei, Ulrich! Mm? Pots venir un moment? Oh. Ei, com anem, Yumi? Ves passant, ara vinc. Mm -hmm. Em sap greu molestar-te, Romeu, però en Jeremy t'ha estat trucant al mòbil. El Sean ha entrat en acció. Un altre cop? Gràcies, vinc de seguida. Què vol dir que véns de seguida? Ei, tranquil·la! D'acord, ja ho estic, però digue'm que hi ha ja entre tu i l'Emily. No hi ha res entre ella i jo, que em cau bé i ens avenim molt. No veig quin problema hi ha. Ja. Tret que això et molesti. Molestar-me? No, és només que... Només és que m'ho podies haver dit! Som amics, no? Ja ho entenc. Només som amics, oi? No sabia que era jo per tu, però ara ja ho sé. Tu ho has dit! Som amics i prou res més! Que potser no és això el que volies? Però amb l'Emilí és diferent, oi? Un oh, ric! Molt bé, diguem que sóc per tu. I no m'enganyis, eh? Que jo no t'enganyi? Fa dos mesos que sós amb l'Emilí sense ni comentar-m'ho. I ara dius que no t'enganyi? D'on ho has tret, això? L'Emili No som... És igual, no he dit res, no t'he de donar explicacions. Adéu! Sí, molt bé, adéu! Si és l'únic que em saps dir. Ulrich? Oh, ah, Jeremy... Sí, ja li he dit, ve cap aquí. Jo també vinc de seguida. Ara que ja s'ha acabat el segon acte, em toca a mi entrar en acció. Entrar en acció? Però i l'Emili què? Per una professional com jo, l'Emili no és problema. No? En menys de 30 segons, l'Ulric serà els meus braços. Fins després. T'he de dir una cosa molt, molt important que no pots esperar. Mira, sí, sí, en circumstàncies normals et diria que te n'anessis a pastar fang. Però aquest cop ah! només em limitaria a ignorar-te. <laughs> Han passat els 30 segons. No, aquí tot està tranquil. Ni curts circuits, ni invasions de monstres, ni terratrèmols. I a Lyoko? Estic punt d'arribar a la torre activada, per a l'arismi dels monstres del Xana. Si no fos per les possessions, no sabíem que està activo. Podria tractar-se d'una nova tàctica. I si decidís atacar-nos directament? Per exemple, aquesta discussió entre la Llumi i l'Ulric. El Xan es podria servir de l'Emili per crear-nos problemes. O encara pitjor. Fa servir les teves teories estúpides per distreure'ns. Però què t'ha picat, ara? Només us volia ajudar. Deixa'ns en pau, Od. No et fiquis on no et demanen. Mm. Ei, hey, hagi pau! Un de vosaltres hauria d'anar a fer d'explorador a l'Ioko. Hi ha algun voluntari? Hmm... Hmm... No contesteu tots a la vegada. Enviei l'Ullrich, a qui s'avorreix. Segur que es mor de ganes d'anar a l'Ioku. Les dames primer, així no n'haurem de guantar. N'estic fart de les vostres discussions. L'Ailita ens necessita ara, i això és prioritari. Aneu els escàners. Us hi enviaré a tots tres, allà. Elita! T'envio reforços. Però val més que t'ho digui, la Yumi i està en una mica... picats. El que vols dir és que s'han tornat a barallar, oi? Això exactament. Us transferiré al desert ara. Recordeu que heu de protegir la l'Elita, tots tres. Molt bé, som-hi. Transfereixo la Yumi, transfereixo l'Ulric, transfereixo-la... Escanejo l'Ulri. Escanejo la Lumi. Escanejo la... Virtualització! Ah! Ei, Ailita! Què? Hi ha hagut un problema durant la transferència. Segur que han arribat... Sí, tranquill, tots tres han arribat bé. Sants estalvis i amb un somriure a la cara. No entenc què ha passat. Es canejaré el programa, aviam si ho descobreixo. Què és, tot això? Ailita! Em sembla que el superordinador està infectat amb un virus. Era això, l'atacte al xar. Però això és de bojos! Treu el Xana d'infectar-se ell mateix. No se sap mai quin em pot portar de cap, el Xana. Calla. Ho podria fer per modificar un programa al qual no tingués accés. Sí, però quin? No ho sé, però em fa l'efecte que vol canviar les regles de Lioko. Això em fa molt mal espina. Hem d'investigar-ho i descobrir què pretén. Prop d'on sou vosaltres hi ha d'haver una torre desactivada. Me hi hi vaig, doncs. <ríe> Espero que no us arrenqueu el cap si us deixo tots de sols. És el teu, més a prop. I sé què ha passat, és una trampa. Has abotejat el programa de desvirtualització. Què? Foc! Vigila amb les leses. Aquest monstre et matar per sempre! Fixa Què passa? Que monstres del Xan ara són mortals per vosaltres! No us podeu desvirtualitzar! Desapareixeríeu per sempre! No! L'hòpia ha perdut 50 punts de vida! Escolta't, Jeremy. Tot està bé. Encara és aquí. Que no ho entens! L'ha tocat un láser! Ara només li queden uns... Escolta, Jeremy. Aquest risc al córrer l'Elite cada dia no ha canviat res per nosaltres. Haurem d'anar més en compte i prou. Una cosa segura, que hem caigut a la trampa. No tenim marge per cometre més errors. La batalla serà més interessant. <ríe> M'he d'afanyar desactivar la torre abans que el Shanna tingui temps de concentrar tota la força. És el més segur. Apenyeu-vos, preneu amb compte amb els monstres. Mentrestant, miraré d'eliminar aquest virus. Hm. Mira, Shanna, si penses que m'impressionen els teus virus de pacotilla, t'has equivocat del tot. No hi ha manera de desinfectar-ho. Oh. El Shanna s'ha carregat tots els circuits. Només se m'acudeix una solució. Treballar directament amb el maquinari. Per aquí hi ha d'haver un punt d'accés. Ara només és qüestió de trobar-lo. Deu ser a la sala del superordinador. Hm. Impossible. Aquí està tot segellat. Què passa? Ostres, no! Shanna, ets més malvat del que em pensava. Jeremy, <t Muss hum> <tns l 'hé> com va això? Jeremy! <tns> Els forats de respiració. Amb una corda i el torn podria baixar per aquí. Un la torre. No em fas por, Xana. Només he de substituir els circuits ara i tornaràs a fracassar com sempre. Impossible. S'intentem si passar per aquí, estem perduts. No necessàriament. Hem de mirar de resistir fins que la Elita entri al codi. Hora de dicucut. Yumi, mm -hmm. ocupa't del cranc. L'Ot i jo ens encarregarem dels megatancs. Elita, corre, va! Ei, hey, Ulrich. Jo no... Hm. Vés molt amb compte. Tu també, Ulrich. Ah! Ah! Ah! A mi m'agrada molt més l'ot. És molt divertit. M'ha posat un punt més per la presentació. Que bé! <ríe> Has vist els colomets? Dos mesos junts, de nhi -do. Dos mesos ja? Mm. Tant fa? Ja ve la llum. Adéu, Emily. Adéu. Fan bona parella. Eh? Hola, t'estava esperant. Sí, jo també. Dos mesos és molt de temps. Sort que la Sissi em falla companyia. Mm -hmm. Gràcies. Mm, parella de sonats. Escolta, Yumi, eh? sobre això... això que ha passat a l'Yoko... Eh, vull dir... això que ha estat a punt de passar. Uh, sí, ara que em parles, jo... M'estimaria més que no comentessis a l'Oto, al Jeremy. Almenys per ara. No. Serà un secret. Mm. <ríe> Vinga, Ulrich, ja no te'n recordes que hem de tornar a classe de la senyoreta Ers? Però l'Ioco no ha sigut tan avorrit, aquest cop, oi? No, tens raó. I ara sé una cosa important. Una cosa molt important per mi.